היפופוטן! מראה מראה שעל הקיר מי הכי יפה בעיר? שלום לך המלכה ואלה תוצאות הסקר סתוונית הכי יפה בעיר סתוונית הכי יפה בעיר שומרים! אה, לכו תערוגי סתוונית סתוונית! סתוונית! סתוונית! תן! מי הכי יפה שעל הקיר? מי הכי יפה בעיר? צימפנית הכי יפה בעיר! צימפנית הכי יפה בעיר! שומרים! בבקשה, תהרגו את צימפנית! סליחה! כן? בא לתקן את המדיח! איזה מדיח? מראה מראה שעל הקיר! מי עכשיו הכי יפה בעיר? מרגנית הכי יפה בעיר! מרגנית? רגע, רגע, רגע, מרה, אולי אתה יכול להוציא לי איזה פלט עם כל השמות של מי שיותר יפה ממני? אוקיי. שומרים! טוב, תקראו לכל החברים שלכם מהמוקד, ואלה שעובדים באבטחה שם, ובבקשה, להרוג את כל מי שרשום פה. יבוא. את גילה. כן, אני גילה. כן. אז מתבוכה? לא. לא משנה. אתם צילי, גילי, גילי וגילי. כן! שלום, פה זה בית ספר לבנות על שם יוסטון. כן. שלום, פה זה אולפנה לבנות על שם ברוך. כן, מת... לא, לא. מראה מראה שעל הקיר, עכשיו מי הכי יפה בעיר? בכפר, בכפר! זה כבר לא עיר מאז שהרגת את כולם! מי הכי יפה בכפר? את, את הכי יפה בכפר! את הכי יפה בכפר! או! Oh, מראה מראה שעל הקיר, מי הכי פחות יפה ממני? Mm -hmm. בלסטרקה! בלסטרקה יפה פחות ממך! בלסטרקה יפה פחות ממך! המלכה רוצה שנרצח גם אותה? לא, לא, לא, לא, לא. אני אטפל בזה בעצמי. שלום, אני המלכה. מוסרקה, לא! לא להרוג אותי! לא! לא! לא! מה קרה? מה קרה? תירגעי! לא רציתי להרוג אותך. רק רציתי להגיד לך שאני יותר יפה, ואני יותר יפה. תשאלי את הראי שלך, הוא יגיד לך אותו דבר. להתראות, יום חורת? אה, ראי, ראי שעל הקיר, מי הכי יפה בעיר? יואו.